Partea a treia Capitolul 4 Ștefan nu știa exact pe unde ia ca să ajungă pe strada general Bertlow, unde stătea patronul, dar știa direcția, mai fusese la erodată. Era o catedrală prin apropiere. Străzile pe care le străbătu, Brezweanu și Câmpinanu, erau liniștite. Se vedeau chiar trecători caștici, mergând în toate direcțiile spre spre care îi chemau interesele lor. Prin apropiere era Palatul Regal. Dar nimic deosebit nu s-auzea dintr-acolo. Regele pe semne nu intră în discuție, gândi Ștefan. În apropierea casei patronului, se dădu la o parte și intră aproape în zid, gata să fie strivit de o coloană de mașini care parcă erau conduse de șoferi beți. Erau două autocamioane și două turisme înțesate cu oameni. Camioanele barară strada în ambele sensuri, iar mașinile începură să manevreze să întoarcă spre direcția din care veniseră. Ce e cu ăștia?" se întrebă Ștefan. De ce fac asta? Sunt legionari, dar ce instituție vor să atace? Instituție? Se miră el. Între cele două camioane se afla doar casa patronului și niciun fel de instituție. Nu cumva... Văzua apoi că oamenii din mașină se dădeau jos și se îndreptau într-adevăr spre casa mare lui Ziaris. În fața porții staționa mașina lui cu șoferul înăuntru, care deodată șni din ea și o lua la fugă ca stăpat din pușcă. Cineva trase în el și îl culcă la pământ. S-ar fi zis că a fost lovit în prim, dar în clipele următoare își reluă Goana cu o și mai mare putere și se salvă pe după un colț de stradă. Ce să fac eu acum?" se întrebă Ștefan cu aceeași senzație de paralizie a voinței pe care o mai simțise astăzi odată. Îl vor omorâ pe patron, Doamne Dumnezeule!" Dar ca și atunci această senzație îl părăsi aproape imediat. Se dezlipi de lângă zid, traversând în Goana strada și intra alături într-un mic restaurant așezat pe colț. Se căută în buzunare și ceru cărciumarului ofisă. Se îndreptă spre telefon. Ce noroc, la telefon nu era nimeni. Formă numărul patronului. Alo, da!" s-a auzit vocea zvierată a marelui ziarist. Patroane!" zice Ștefan în șoaptă, dar distinct. Aici, Paul Ștefan. Sunteți atacat de legionari. V-au înconjurat casa." O secundă de tăcere urmă după acest mesaj dramatic, apoi Ștefan a auzit. Sunt mulți?" Da, patroane, cincizeci, 60. Telefonează armatei, strigă Grigore Patriciu, fără ca vocea lui să fi trădat cea mai mică teamă. Și închise imediat și formă el însuși numărul președinției Consiliului și telefonă și el. După care se repezi în dormitor, își îmbrăcă la iuța la haina, își trase pantofii și coborând vestibul cu două pistoale în mână. Era singur în casă, afară de socrii care locuiau mai jos împreună cu doi servitori. Pe soție și fică le trimisese încă în cursul dimineții la un prieten mai singur. Socrii locuiau într-un fel de parter mai scund, cu ferestrele cu apărătoare de metal. Acolo intraseră legionarii forțând ușa, înspăimântându-i pe acești bătrâni să spună unde se află Patriciu, pe unde pătrund circuitele telefonice în clădire și dacă există vreo scară care se lege direct prin interior parterul și etajul. Bătrânii, tremurând de spaimă, spuse răie drept fără să se grăbească pe unde intră firul telefonului în casă și un legionar se duce și îl tăie cu patentul. Scară spre interior se mira bătrânii. Nu exista. Intrările erau separate. Spre parterul adevărat, cel mare, și spre etaj, se intra prin ușa din față. Ei da, dăzure legionarii din cap, văzuseră și ei ușa aceea, dar cu ce să o spargi? Ieșiră și unul din ei aduse dintr-un camion și vârâ o rangă groasă cu vârful în lângă broască, în timp ce alți doi izbeau cu umărul. Lucrau fără grabă, ca și când ar fi fost și pașnici, meseriaș tocmit să facă o treabă. În cazul de față se deschidă o ușă ale cărei chei se răpierdute. Cu mijloace cam rudimentare era adevărat, dar asta era situația. În sfârșit, masiva ușă de stejar pârâi, se rupse din broască, dar rămase spre enervarea celor de afară, într-un lanț gros pe dinăuntru. Începură să zbească în el cu ranga. Zadarnic. Veni unul mai ingenios care înțelese că balamanele vor ceda mai ușor decât acel lanț și, într-adevăr, în câteva minute aruncară ușa peste cap. Culcat pe burtă și pitit în unghiul zidului, unde se termina spirala scării interioare, cu pistolul în mână, marele ziarist aștepta. Știa că nu se poate opri el singur 50 de legionari să intre în casă, dar dacă îi oprea măcar un sfert de oră, poate că armata sosea. a Ori acest sfert de oră chiar precuse, și viața lui era agăsată de o clipă. Iată, intrând. Când umbrele lor negre deveniră amenințătoare, fără să fi intrat cu totul în casă, ziaristul îndreptă pistoarele între acolo și ochii. Deodată însă, trei din aceste umbre tâșniră din vestibul și se pitiră sub scară. Ce bine că nu trăsese! L-ar fi descoperit unde era și l-ar fi lichidat, năvălind toți pe scări. Ori, acum îi pândea el să iasă de sub scară. Numai că alți cinci dă dură naval în hol și atunci ziaristul, fără să se mai gândească, trase în ei cu amândouă pistoarele, focuri neîntrerupte, realizând fără să-și dea seama impresia că sunt mai mulți în casă care se apără și sunt bine plasați. Doi legionari fură și zăceau morți pe uriașul covor din hol, ceilalți trei se ascunseră și ei sub scară, de unde începură și ei să tragă în direcția de unde se trăsesc în ei. Gloanțele găuriră zidul din spatele ziaristului, care nu se ghemui, ci trase iar, ținându-și atacatorii sub scară, în timp ce afară... Afară se întâmpla ceva. Un ofițer sosise cu patru-cinci soldați, care fusese imediat dezarmați și închiși împreună jos, unde se aflau socrii ziaristului. Dar în același timp. Un pluton de infanterie comandat de un capitan își făcuse apariția într-un fel mai prudent, adăpostindu-se chiar pe după autocamioanele care barau strada. Capitanul vrut să iasă și unul din atentatori întinse pistolul să le împuște, dar căzu sub gloanțele unui sergent, care și el fă omorât de un legionar în aceleași secunde. Se auzi un glas. Ne-a surprins armata, executarea în cinci minute. Un grup de legionar de buzna pe ușa spartă. Dar Grigore Patriciu îi întâmpină cu gloanțe și alți câțiva dintre ei căzură. Ceilalți se retraseră. Un foc foarte intens venea din interior, de sus de la el, care își apăra casa și viața, și cei de sub scară nu ieșau, în timp ce alți soldați soseau și în stradă se încingea o luptă. Dar deja se vedeau legionarii sărind gardurile curților vecine și pierind astfel și soldații de pe cei care rămăseseră doi rutați în curte, neștiind dacă învinseseră sau erau învinși. Fură prinși 13, printre care, așa cum declară fiecare la scurtul interrogatoriu pe care ofițerul îl luă, șeful acestei bande, un doctor conferențiar la Academia de Înalte Studii Comerciale, care se însărcinase personal cu executarea acestei acțiuni, un contabil, un student, un avocat, funcționar la Ministerul Educației Naționale, domnul avocat se plictisise de procese și vruse să tragă și el cu pistolul într-un om, un funcționar la Banca Națională, și ăsta se plictisise de cifre și ieșise în stradă, un profesor care își părăsise catedra pentru a lua parte la atentate, un frizer, un templar, un inginer. Soldații ei luară și ofițerii rămaseră în holul în care ușa de la intrare și a vestibului erau sparte. Ziaristul coborâ și întoarse cu piciorul indivizii pe care-i îi omoruse. Îi întoarce odată, de două ori, izbindem ei cu violență, în lor moarte, înjurând crânceni. Cei prinși fură scoși afară de soldați cu baionetele la armă și marele ziarist le spuse sfredelindu-i cu privirea. Canaliilor am trecut de partea domnului general care v-a adus la putere. Ar fi trebuit să ne venerați. În loc de asta, picăloșilor, în fața plutonului de execuție, acolo să sfârșească blestemata voastră guvernare. Afară cu ei! Mai strigă el ca și când ar fi învins definitiv, în timp ce legionarii prinși rângeau. Să nu vă închipuiți ca scăpa de răzbunarea legionară zise doctorul, care nu credea nici el în ceea ce îl privea, că viața lui era în primejdie. Continua să amenințe pe altora. Un sergent care, pe semne, simțise el ceva gloanțe pe la urechi, foarte apropiate de capul său, puțin lipsise să nu fie găuit, și în orice caz văzuse că un camarad tot sergent zăcea pe trotuar fără viață, îi dădu doctorului un pat de armă în piept, care aproape căl dărâmă. Mișcă, bă!" îi zise și lizbi din nou, de asta dată în obraz, cu pumnul său negru cu care acasă îi zdea vita în spinare, la care însă doctorul rezistă, deși în clipa următoare sângele îl podi pe nas și pe gură. De unde a apărut Ștefan? Din micul restaurant de unde urmărise totul, comportarea bâlbuită a primilor soldați, care costase viața unuia dintre ei, apoi intervenția de asta dată eficientă a unui pluton. Măi băiete, vină cu mine să bem un coniac," îi spuse marele ziarist în timp ce trupa ieșa. Vin cu încoace. Nu cred că legionarii au pregătit contra mea două echipe ale morții. Acum putem asista liniștiți la nimicirea acestor tropi. Dacă nu, cumva generalul a pierdut undeva mai sus partida și atunci suntem pierduți toți ca națiune. Crezi că ar fi posibil? Crezi că ar mai fi putut în acest caz să mă salveze armata? Ce rost ar mai fi avut? Să apere un ziarist? O nouă mașină a apărut între timp, o dubă neagră care oprise însă dincolo de autocamionul care fusese pus de-a curmezișul străzii și din ea de dură jos indivizi care de departe semănau cu niște medici, în realitate fiind simpli încărcători de cadavre, oameni de la morgă. În câteva minute strada fost curățată de aceste ființe umane care nu mai păstrau din viață decât formele, hainele care îi îmbrăcau și pe cei vii și asemănarea cu ei, Chipul cu sprâncene și păr pe cap, vinete însă ca pământul din care se născuseră. Sus la etaj, marele ziarist avea în biroul său un mic bar, din care scoase pahare și coniac. Mâinile nu-i tremurau când turnă din sticlă, doar mustața îi tresărea și nu se potoli nici după ce înghiți deodată tot paharul, ca pe poșircă. Era totuși coniac fin, francezesc. Laba sa enormă nu părăsa umărul băiatului, pe care îl strângea fără să știe. Se dezlipiră de lângă bar și se așezară în fotoliu. Dar marele ziarist, deși aparent ai fi că i stăpâne, pe sine, nu era. Fusese. Acum totul părea în dezordine în ființa lui. Tușa sec, gâfâia, un picior îi sărise în sus, izbind mica măsuță pe care pusese paharul. Numai mâinile îi stăteau liniștite pe brațele fotoului, mâinile cu care trăsese. Cine e?" urlă el deodată, sărind în picioare agitat și căutând pistoalele. Afară!" răgnii el văzând cine era, cei doi bătrâni, socrii săi de la micul parter, care apăruse rănușă ca două fantome, cu groaza și vinovăția pe chipuri, groază și vinovăție pe care ziaristul le descifre cu intuiția fără greș, a celor de o mare sureșcitare. Afară să nu vă primi pe aici, că n-am acum chef de voi. În loc să vă împușc, cărați-vă! Avea chef să împuște, îi plăcuse ce făcuse și acum vrea pe semne să continue. Ștefan își dădu capul pe spate și îi în hohote, în timp ce Grigore Patriciu își turna din nou un pahar. Râse și el și în clipa aceea cu dinții rânjiți, avoia o expresie sălbatică. "Mă băiete", zise în timp ce încerca telefonul mort. "Ai văzut în oraș nemți?" Nemți, Nemț? preferi Stefan. Nici picior. Pe unde ai fost? Am văzut cum au atacat palatul telefoanelor. Pe urmă am văzut cum au prins pe o stradă pe dorobanți un soldat și au dat foc cu benzină. Dar omul care trecuse pe lângă moarte nu era atent la moartea altora." Tăcu câtva timp, apoi își reluă întrebarea sa, care l-obseda. Văzuse sau nu Ștefan nemți prin oraș? Așadar nemții nu interveneau? Apoi? Clădirea ziarului în mâinile cui se afla? să cumva din interior legionari? Nu? Bine, mergem atunci la ziar, spuse el și coborură în timp ce își îmbrăca din mers paltonul cu guler lat de blană de oaie și își luă căciula. Uite-l și pe ăsta cum a fugit și m-a lăsat singur fânc pe măsa de șofer care mănâncă de la mine pâine de ani de zile," zise el în stradă. Știi să conduci?" Nu, patroane," răspunse Ștefan. Mergem pe jos." Nu mergem pe jos. Mi-e frică mie acum, pentru dumneavoastră. Mă duc eu fuga și mă întorc cu mașina de serviciu a ziarului." Bine, du-te."